și în cer și pe pământ, El Tată, și Sfânt. Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții își întâmpină cu bucurie ascultătorii cu ocazia programului le 222 Iubiti ascultători, lecțiunea noastră de astăzi ne aduce în fața Evangheliei după Luca, din care vom începe studiul nostru asupra unui nou capitol, capitolul 19. Înainte însă de începerea studiului capitolului 19, mai avem câteva gânduri pe care vrem să le aducem în legătură cu versetul 43, ultimul verset al capitolului 18. Mai înainte de amândouă acestea însă, doresc să mai citesc o poezie din volumul intitulat Porumbițe albe, scrise de Costache Ioanid, fratele pe care eu l-am considerat și continui să-l consider Eminescu creștinilor români. Poezia aceasta poartă titlul în tranșeul și are scopul de a ne îmbărbăta pe cale, îndreptându-ne privirile către Domnul Hristos și întărindu-ne prin rugăciune. Citim așadar poezia. În tranșeul cămăruței tale, tu te rogi și te păstrezi curat. Dar cum ești în lume, ce rafale, câte groanțe șuieră turbat! Zboară în jurul tău priviri șarte zvârle pofta schije pe asfalt. Lăudă roșenia vieții moarte, dă vală în care de asalt. Dacă porți pe mână și pe frunte semnul că ești liber de cel rău, mii de demoni s-ar să te frunte, mii de pofte bat în trupul tău. Cad alături cei ce n-au putere, zece mii în partea dreaptă cad, clănțănesc în duh mitraliere, trag obuzierele din iad. Dar tu, ține calea ta prin gloată, Iuin ca cei ce dau de larg. Când Hristos îți este cazemată, în fărâme groanțele se sparg. Fi ca Iosif cu priviri senine, fi ca Lot cu sufletul curat. Nu uita când lupta pentru tine, ia duntreg în mielul sfânt a dat. Să-ți încingi cu adevăr ființa, să te încalți cu râvna cea de sus, pavăză să-ți fie înmers credința. Sabie, cuvântul lui Iisus. Orice pată de păcat mârșavă, spalon har și fi bărbat de fier. Fără luptă, nimeni are slavă. Fără slavă, n-ai cuvânt în cer. Amin. Acesta este sfârșitul poeziei, dar eu vreau să repet o strofă asupra căreia va atrag gloarea minte. Dar tu ține calea ta prin gloată, chiuind ca cei ce dau de larg. Când Hristos îți este cazemată, în fărâme gloanțele se sparg. Omul acesta a văzut un adevăr minunat, pe care desigur l-a și experimentat, că atâta vreme cât rămâi în Hristos, atâta vreme cât faci din Hristos cazematea vieții tale, iadul întreg, dacă s-ar năpusti asupra ta, nu poate să-ți facă nimic. Cineva a întrebat pe un credincios, un om foarte simplu, cum biruie el ispita. Și acela a spus, păi când bate la ușa vieții mele satana, eu zic, Doamne Iisuse, du-te și deschide-i tu. Și când satana dă cu ochii de Domnul Iisus, zice, o, pardon, am greșit adresa. Pentru asta este nevoie însă ca noi să trăim în prezența Domnului Iisus. Să avem gânduri în sinea noastră, în mintea noastră care știm că Lui ar face plăcere, să plănuim planuri în viața noastră care știm că ar fi în acord cu voia Lui și să umblăm pe unde I-ar place Lui, să privim ce I-ar place și Lui să privească împreună cu noi și să lucrăm lucruri care I-ar place și Lui. În felul acesta ne asigurăm prezența Lui lângă noi în tot timpul și putem să biruim toate ispitele care ne asaltează. Doamne Tată cerest, te rugăm să binecuvintești și ascultarea mesajului care ne stă în față în așa fel, încât să ne îndrepte privirile mai mult spre Tine și prin puterea Duhului Sfânt, pe care ni l-ai dat în bunătatea ta ce mare și ne-ai născut din nou, să ne ajuți să trăim așa fel, încât Domnul Isus să-i placă să stea lângă noi în tot timpul, sfințindu-ne viețile, ca prin sfințirea vieților noastre să-ți aducem slavă, cinste și mărire. Amin. Să nu pot, Doamne, să mă la... Să nu pot, Doamne, să mă las de tine niciodată, chiar de-aș la orice cepa chiar de-aș la orice cepa Dragoste îngropată, o dragoste îngropată. Versetul acesta încheie în mod minunat și luminos împrejurarea în care Domnul Iisus a vindecat pe orbul care cerșea lângă drum. Versetul arată că numai decât orbul și-a căpătat vederea și a mers după Iisus slăvind pe Dumnezeu. Deci orbul care și-a căpăta vederea nu s-a mai dus acasă la familia și rudele lui și la alte treburi pământești, ci a mers după Domnul Iisus care l-a vindecat, slăvind pe Dumnezeu cu toată ființa lui. Ce lucru mai important poate fi în viața celui care a primit mântuirea și vindecarea de la Domnul Iisus decât să-L urmeze și să-I slujească tot timpul, eliberat de toate legăturile lumii? Cine nu urmează cu toată ființa și în tot timpul pe Mântuitorul Iisus Hristos, spune totuși cu gura că este creștin, acela nu a trăit, ceea ce a trăit orbul, adică nu și-a căpătat încă vederea. Ne arată cuvântul că orbul a mers după Isus slăvind pe Dumnezeu. Acesta este adevăratul mers după Isus să slăvești pe Dumnezeu. Și a slăvi pe Dumnezeu nu înseamnă numai a spune cu gura cuvinte, te lau Doamne, ci a primi în viață, în practică, felul de a fi a lui Dumnezeu, adică prin gândurile, prin vorbire și prin lucrarea ta. Tu treci gândurile lui, vorbirea lui, lucrarea lui, jertfa lui și această atitudine. Viața ta însă laudă pe Dumnezeu și face pe cei din jur să cunoască pe Dumnezeu. Pentru că văzându-te pe tine cum gândești, lucrezi, și umbli la fel ca Dumnezeu, ei pot să cunoască pe Dumnezeu și să ajungă să-L dorească și să-L primească în urmă datorită umblării tale, care este umblare de laudă la adresa lui Dumnezeu. Pe vremea când copiii mei erau mici, obișnuiam să-i strâng în jurul meu și să le povestesc, atât cât mă pricepeam din cuvântul lui Dumnezeu, cum că Domnul Dumnezeu este un tată bun, un tată iubitor, un tată plin de dragoste, un tată plin de răbdare, care așteaptă ca toți oamenii de pe pământ să-l cunoască, care nu pedepsește imediat răul și așa mai departe. Când au crescut mai mari, odată cu dezvoltarea lor fizică, s-a dezvoltat și voința lor personală și am început să ne confruntăm voința mea de părinte cu voința lor. La un moment dat, m-am dus înaintea Domnului și am întrebat, Doamne, de ce se petrec lucrurile acestea în felul acesta? De ce întâmpin eu atâtea rezistențe din partea lor și cum trebuie să mă port? Și Domnul m-a întrebat, când erau ei mici, le-ai povestit tu despre dragostea mea, despre bunătatea mea, despre răbdarea mea față de cei care mi se împotrivesc? la care eu, foarte mândru și foarte bucuros de sine că știam că făcuse lucrul acesta, zic, sigur, Doamne, nu ți-aduce aminte? Când erau ei mici, le citeam din cuvântul tău și așa mai departe. Atunci Domnul a zis, oprește-te. Uite ce este. Vreau acum ca tu să trăiești ca mine, în fața lor, cele ce le-ai spus. Ei n-au de unde să mă cunoască pe mine. Cuvintele sunt fără putere dacă nu văd în viața ta practică. Astfel? În relațiile tale de tată față de ei, le arăți ceea ce le-ai spus că sunt eu, ca tată din ceruri, față de toată lumea. Și prin răbdarea pe care o vei manifesta tu, dragostea și bunătatea pe care o vei arăta față de împotrivirile lor, ei vor putea să cunoască în adevăr ceea ce le-ai spus tu când erau mici, că eu sunt un Dumnezeu bun, plin de milă, iertător și plin de răbdare. Am împărtășit experiența aceasta în că va fi de folos și altor părinți care întâmpină astfel de situații în familiile lor, să stea liniștiți și să înțeleagă aici este lucrarea lui Dumnezeu și să aștepte ca Dumnezeu în bunătatea lui cea mare să rezolve toate lucrurile, să nu se impacienteze, să nu se tulbure, ci să stea liniștiți și să arate în viața lor practică ceea ce spun cu gura copiilor lor sau poate ca propovăduitori în biserici, sau poate ca lucrătoria Lui Dumnezeu în diferite alte ocazii. Ascultarea de Dumnezeu, supunerea față de cuvântul Lui scris, este o dovadă puternică în fața pământului și a cerului că ești urmașul Lui Hristos, că slăvești numele Lui, că ești născut din nou. Adevărata credință nu poate să tacă. Ea mărturisește și slăvește mereu pe Dumnezeu, așa cum ne este arătat orbul care, despre care se spune că mergea după Isus slăvind pe Dumnezeu. Tot norodul când a văzut cele întâmplate a dat laudă lui Dumnezeu. Viața mea de mântuit al Domnului Isus, de vindecat al Lui, trebuie să trezească ori admirație, ori ură din partea oamenilor. Altfel e dovadă că nu s-a petrecut nimic în mine și cu mine. Prin mine trebuie să se slăvească Dumnezeu și în felul acesta să slujesc și altora de îndemn spre Dumnezeu. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, spune Domnul Isus, pentru ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Minunat și limpede este adevărul lui Dumnezeu. Inima sinceră îl înțelege și îl primește în toată plinătatea lui, bucurându-se de el. Așadar, iubite ascultători, ne apropiem acum de capitolul 19 din Evanghelia după Luca, al cărui început îl facem, bineînțeles, cu citirea versetului 1, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Lumina intră peste tot și nu se întinează de nimic, ci rămâne totdeauna curată și gata de slujbă. Domnul Isus este lumina lumii, este soarele neprihănirii și El nu se întinează când intră în cetățile lumii, ci le luminează cu prezența sa dătătoare de viață. El intra în cetăți, dar nu devenea cetățeanul lor, ci doar trecea prin ele. Și noi, urmașii lui, trebuie să fim ca el, să avem felul lui de a fi, și nu vom fi întinați atunci când intrăm în cetățile lumii pentru slujbă, nu pentru altceva. Ierihonul, în vechime, era un centru idolatru. Numele lui în tălmăcire este cetatea lunii, sau el mai este a zeiței lunii și ce Ierihonul este o cetate blestemată, așa cum se arată în Iosua 6 26. Domnul Isus, nu s-a temut să intre în această cetate care era idolatră și blestemată, pentru că gândul lui era la mântuirea păcătoșilor, indiferent unde s-ar afla ei. Să avem în noi gândul care era în Hristos și nu vom greși în umblarea noastră prin cetățile lumii. Grupările religioase, de toate felurile, sunt niște cetăți ale lumii. Ierihonul este chipul lumii. Domnul a intrat în lume, a trecut prin ea, dar n-a rămas în ea. Ce a căutat el în lume? El a căutat să mântuiască ce era pierdut. Domnul a intrat în Ierihon nu pentru Irihon, ci pentru Zacheu. Pentru ce mergem noi, într-un loc sau altul? Iată o întrebare foarte serioasă. Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Domnul Iisus intră, vrea să intre și în cetatea vieții noastre, a preocupărilor noastre, a plăcerilor noastre. Vrem noi să-i deschidem? Inima noastră este o cetate închisă pe care vor să o cucerească doi asidiatori, Domnul Isus sau Satana. Zăvorul se află pe dinăuntru. Cu ei deschidem? Binecuvântat să fie Dumnezeu care ne-a căutat, să apropie de ușa cetății vieții noastre ca să ne aducă harul mântuirii și al fericirii veșnice. În versetul 2 ne este prezentat un personaj care va fi eroul unei întâmplări minunate ce ni se descrie în continuare. Citim versetul 2. Și un om bogat numit Zacheu, mai marele vameșilor. Așa, după cum vom vedea pe parcursul studiului nostru, după cum cei mai mulți dintre noi care citesc Biblia știu, Zacheu acesta ajunge să fie mântuit. Haideți să vorbim puțin acum despre acest verset. Mulți oameni bogați erau în Ierihon pe vremea aceea dar despre niciunul nu se mai știe nimic, afară de Zacheu, care a primit în casa lui pe Domnul Isus. Orice om și orice obiect de care s-a atins Isus intră în istoria veșnică a împărăției lui Dumnezeu și nu mai este dat uitării. Numele Zacheu în tălmăcire însemnează cast, adică curat, sincer. Poți fi bogat cu suflet nobil și poți fi sărac cu suflet victian. Așadar, bogăția și sărăcia nu sunt condiții în ele însele de intrare sau neintrare în împărăția lui Dumnezeu. Totul atârnă de lăuntrul omului, de sinceritatea sau nesinceritatea lui, când este vorba de adevăr și de Dumnezeu. Zacheu era curat, era sincer în dorința după adevărul lui Dumnezeu și Domnul Iisus l-a văzut cu multă vreme înainte, de aceea și-a bătut drumul prin Ierihon. Orice om care are o dorință sinceră după mântuire, după auzirea și primirea adevărului, este văzut de Dumnezeu și îi se dă ocazia binecuvântată să primească adevărul mântuitor. Așadar, un om bogat numit Zacheu mai marele vameșilor. În Ierihon înflorea un comerț intens de tranzit și din pricina aceasta statul roman a așezat un punct vamar acolo. Zacheu era mai marele vameșilor în Ierihon, adică un fel de supraveghetor al încasatorilor de vămii. Aici, în această slujbă, își avea rădăcina bogăția lui. Vameșii erau simbolul necinstei al bunului plac, al lăcomiei și al poftei de răzbunare. Ei, din pricină că voiau să se îmbogățească repede, se aflau în slujba dușmanilor patriei. Evreii socoteau pe vameși ca pe cei mai decăzuți oameni care își trădau poporul, patria și credința. Cine voia să devină vameș, acela trebuia să știe că se desparte în mod conștient de Dumnezeu, de popor și de patrie. Din această societate de oameni de căzuți, Domnul Isus îl alege pe Matei și intră în casa lui Zacheu. Aici se arată toată frumusețea Harului lui Dumnezeu. El s-a coborât la cei mai de jos oameni ca să ridice în locurile cele mai de sus. S-a coborât la vrăjmașii lui ca să și-i facă prieteni. Domnul Isus n-a fost înțeles în lucrarea lui și de aceea oamenii și-au bătut joc de el. Un filozof cu numele de Celsus a spus după 150 de ani de la înălțarea Domnului, într-o cuvântare de bagiocură la adresa creștinilor, că s a făcut din niște lichele de vameș ucenicii săi. Dumnezeu nu ține seama de părerile oamenilor și de starea lor de vrăjmă și e față de el, ci în dragostea lui își duce mai departe lucrarea harului său de mântuire a păcătoșilor. Iată ce ni se spune despre acest vameș, Zacheu, în versetul 3. Căuta să vadă care este Isus, dar nu putea din pricina norodului căci era mic de statură. În umblarea lui pe pământ, omul este un căutător neobosit. De la naștere până la moarte caută mereu. Ce caută? Zacheu ni se arată că el căuta să vadă care este Isus. Fericită căutare! Ea este totdeauna răsplătită cu viață veșnică și fericită, pentru că Iisus este adevărul și numai adevărul eliberează omul din orice robie și îi dă echilibru și bucurie vieții sale. Când cineva caută cu toată inima să vadă pe Domnul Iisus adevărul, va ajunge să-L găsească. Mă veți găsi, spune Domnul Iisus, dacă mă veți căuta cu toată inima. Dumnezeu pregătește toate condițiile pentru ca să-L putem găsi, dacă dorim cu adevărat lucrul acesta. Ni se arată că Zacheu căuta să vadă care este Isus, dar nu putea din pricina norodului. Da, de cele mai multe ori norodul, mulțimea, este o mare piedică în calea omului spre adevăr. Dar nu este o piedică de netrecut, căci cine stăruiește în căutare trece repede peste orice piedică. Să nu ne lăsăm sub înrăurirea norodului când este vorba de adevăr. Ni se arată deci că el era mic de statură. Iată o altă piedică în care lui Zacheu, din pricina căreia nu putea să vadă pe Isus. Dar și aceasta a fost biruită de dorința lui arzătoare și de credința lui nestrămutată. Multor ali se întâmplă ca lui Zacheu. Ei sunt mici și nu pot privi peste ceilalți oameni. Așa că, înainte de a avea o privire sfobodă pentru Hristos, trebuie să aibă un punct de vedere mai înalt. Mai întâi trebuie să de dragostea de lume, egoismul și păcatul lor și astfel să poată privi pe Iisus cu ochii credinței dintr-un loc mai înalt. Era, deci, despre Zacheu se spune, mic de statură. Acest rău din ființa lui Zacheu l-a ajutat să ajungă la cel mai mare bine. Cine ar mai fi cunoscut minunata lucrare din viața lui dacă n-ar fi avut acest defect? De unde mai fi avut noi istoria plină de învățături a urcării și coborârii din dud dacă Zaccheu n-ar fi fost mic de statură? Da, Dumnezeu schimbă totdeauna răul în bine. Cunoscuta femeie engleză, Mrs. Butler, se întorcea acasă dintr-o călătorie lungă. Fica ei... Fată talentată și frumoasă s-a grăbit să iasă înaintea mamei pe care o iubea mult, dar a căzut peste parapetul scării și a murit. Mama ei scria după aceea. Când am stat în noaptea aceea lungă și grozavă, lângă trupul neînsuflețit al singurului meu copil, am făcut domnului o jurință că voi închina viața mea pentru salvarea fetelor nenorocite. De atunci încolo ea a luptat cu toată puterea împotriva prostituției. Dumnezeu este singurul care poate să facă dintr-un rău un bine. De multe ori el a întrebuințat mijloace foarte aspre ca să trezească pe unii din amorțeală sau să pună pe alții la un lucru foarte înalt. Dar în mod hotărât, tot ce trimite el să vină peste noi nu este decât cel mai bun gând. Oh, de ne-am dat silința să pătrundem gândurile lui! Atunci are și mai multă slavă pentru numele lui, iar noi am fi mai fericiți. Lucrul lui ar înainta și mai multe suflete ar fi smulse din păcat și pierzare. Așadar, ni se arată aici că el căuta să vadă care este Isus, dar nu putea dintr-o pricină. Un gând duhovnice se desprinde de aici. Să-l cercetăm cu atenție ca să avem folos în trăirea noastră. Singura slujbă pe care o are de făcut credinciosul este arătarea Domnului Isus. În viața lui, de toate zilele. Toți cei din jurul nostru caută să vadă pe Isus în noi. Dar oare reușesc? Zacheu căuta să vadă care este Isus, dar nu putea din mai multe pricini. Era norod mult, era mic de statură și era departe. Pentru ca să arătăm lumii pe Domnul Isus în viața noastră, trebuie să înlăturăm toate piedicile care stau în calea ei. Dar vai! De câte orice din jurul nostru caută să vadă pe Domnul Iisus în noi și nu pot, din pricina Euului nostru, din pricina ocupației noastre, din pricina îngrijorărilor noastre plământești, din pricina formelor religioase de care suntem legați, din pricina vreunui păcat, din pricina plăcerii pentru comoditatea și lucrurile lumii, din pricina inimii împărțite din pricina neliniștii noastre, din pricina înțelepciunii noastre firești, din pricina prietenilor nepotriviți, din pricina Duhului Lumii care a pătruns în noi și altele ca acestea. Ce rost mai are viața noastră de credincioși dacă ea nu arată pe Domnul Isus? Căci a fi creștin înseamnă a purta pe Hristos pretutindeni. Și Hristos nu este purtat numai pe limbă, ci în inimă și în toată purtarea noastră. Hristos nu se vede din vorbă, ci din faptă, la fel ca prezența luminii în întuneric. Când ai nevoie să intri într-o cameră unde e întuneric, nu-ți așezi acolo un aparat care să spună, sunt lumină, sunt lumină, sunt lumină, ci ai un bec care fără niciun zgomot împrăștie lumină. Căci ce ți-ar folosi să ai acolo o casetă și să asculți la casetofon discursuri extraordinare în legătură cu efectele minunate ale luminii în viața omului? Să ai acolo o casetă care să-ți vorbească despre fenomenele fizice care se petrec în legătură cu prăștierea luminii și tot așa mai multe dacă în cameră continuă să fie întuneric beznă din potrivă? Dacă ai un bec și un întrerupător și acționezi întrerupătorul, becul se aprinde fără nicio vorbă, fără niciun zgomot, fără nicio explicație, dar asta e tot ce ai nevoie ca să ai lumină. În același fel, sunt mulți care știu să vorbească foarte filozofic despre Hristos, despre cer, despre lucrurile de acolo, în timp ce viața lor împrăștie întuneric în jurul lor. Mai bine să nu știm să vorbim, dar să putem să trăim decât să vorbim și să nu trăim. Idealul este să le avem pe amândouă, pentru că împrăștiind lumină, oamenii din jur încep să vadă lucruri noi și doresc să afle mai multe. În condiția aceasta, în lumina Duhului Sfânt care se împrăștie prin viețile noastre, este de mare valoare o explicație din Scriptură, explicație dată tot. În lumina și sub călăuzirea directă și nemijlocită a Duhului Sfânt. Punctul principal este aici că vorbirea despre lumina Hristos din viața trăită în întuneric nu aduce niciun efect celor din jur. Întrebarea este, eu și tu care auzim aceste lucruri, arătăm pe Hristos? Am dat noi piedicile la o parte? este timpul când trebuie să ne cercetăm în mod cu totul serios. Nu știm dacă Domnul ne mai oferă multe prilejuri din acestea de cercetare, de aceea ar trebui să ne arătăm suficient de înțelepți ca să nu pierdem această ocazie și înainte chiar de a ne încheia programul, ne apropiem de încheierea programului LED 222, să luăm hotărârea aceasta de a ne îndrepta către Domnul Hristos și de a ruga cu stăruință să ne facă lumină în viața trăiturii noastre de zi cu zi. Următoarea poezie, Cum să poți hrăni pe alții, ne motivează la o măsură în plus de sfințire personală în vederea aducerii celorlalți la Hristos și sună astfel. Cum să poți hrăni pe alții când tu însuți pieri flămând, Căci în duh și în rugăciune n-ai mai fost de nu știu când. Cum să poți să îmbraci pe alții Când ești gol și stai sărac, Căci în lenevir și în patimi Toate simțurile-ți zac? Cum să poți trezi credința Când tu dormi nepăsător? Cum să-nvii virtuți în alții Când în tine toate mor. Cum să mântuiești pe alții când tu însuți zaci pierdut? O, oh, decât așa, mai bine nici să nu te fi născut. Scoală, nu mai sta, privește, de la tine în sus și în jos, n să te trezească judecata lui Hristos și ți-a dupl în gând aminte cum erai și ce ai rămas. Nu-ți întârzia trezirea până în tristul morțiceas. Amin.